Dragostea Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Romani 5 cu 5. Dragostea lui Hristos ne strânge, 2 Corinteni 5 cu 14. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții, Ioan 13 cu 35. Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4 cu 16. Dragoste este izborul și mama tuturor bunătăților, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Dragoste este cetatea mamă a virtuților, Sfântul Teodor. Dragoste este mama și păzitoarea celorlalte virtuți, Sfântul Grigorie cel Mare. Dragoste este calea tuturor harurilor în gradul cel mai înalt, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dragostea este viața inimii, ea este singura cale care duce la fericire, fericitul Augustin. Dragostea este o comoară nepătrunsă, cine o posedă e bogat, cine nu o are e sărac, Sfântul Vasile cel Mare. Dragostea este capitalul tuturor bunătăților, Sfântul Ioan gurădeaur. Dragostea este legătura frăției, temeiul păcii, statornicia și tăria unității. Ea este mai mare decât nădejdea și credința. Sfântul Ciprian Dragostea frățească este în realitate o hrană duhovnicească. Clement Alexandrinul Dragostea este rădăcina și izvorul oricărui bine. Sfântul Ioan gurădeaur. Dragostea este chipul credinței, pricina oricărei fapte bune, mama sfințeniei, mișlocitoarea mântuirii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dragostea este scuta al credinței, fortăreața, nădejdii, chezășia mântuirii, medicină contra păcatului, coroana păcii, slujba adevărată pentru Dumnezeu, necesară pentru cei slabi, ea onorează pe cei puternici. Prin ea își păstrează credinciosul Harului Dumnezeu, Sfântul Ciprian. Dragoste este un dar cu mult mai însemnat și mai strălucitor decât a învia morții, Sfântul Ioan, gură de aur. Dragoste este lucrul cel mai cuprinzător și mai înalt dintre toate bunurile pomenite în Sfânta Scriptură, Sfântul Teodor. Dragostea este o cale automată care duce la virtute, Sfântul Ioan, gură de aur. Singură iubire unește zidirea cu Dumnezeu și făpturile între oaltă, în același cuget, Talasie Libianul. Iubiți pe cei ce vă urăsc și nu veți mai avea vrășmași, învățăturile celor 12 apostoli. Cât de târziu am început a te iubi, frumusețe veche și atât de nouă! Cât de târziu am început a te iubi! Tu erai în lăuntru meu, dar, vai, eu însumi eram în afara mea. Te căutam afară, alergam cu foc după acele frumuseți trecătoare, lucruri și umbre ale frumuseții tale, în vreme ce toată frumusețea sufletului meu pierea prin neorânduielile mele. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Aceste frumuseți, care n-ar fi nimic dacă n-ar fi în tine, mă depărtau de tine. Tu m-ai chemat, tu m-ai strigat și tu ai deschis urechile inimii mele, rupând și sfărâmând tot ce mă făcea surd la glasul tău. Tu ai fulgerat, ai luminat, ai înlăturat orbirea mea. M-ai făcut să simt mirosul fără seamăn al parfumurilor tale. Am început a respira, a suspina după tine. Te-am gustat, mi-e foame, mi-e sete de tine. Mai atins și mai aprins de dorul veșnicei tale fericiri, fericitul Augustin, nimic nu ne poate apropia atât de Dumnezeu și nimic nu ne face mai asemănători cu el ca dragostea, sfântul Ioan Gură de Aur. Cine nu are dragoste este o unealta celui rău, umblă încoace și încolo în întuneric, sfântul Efrem Sirul. Iubirea lui Dumnezeu e un hoț care spre norocul tău te jefuiește și te fură de toate, ca să nu mă ai altceva sau pe altcineva. De... Dumnezeu. Fericitul Dumnezeu. Augustin Dacă cineva iubește pe Isus, ascultă de el cum trebuie și nu numai ascultă, ci stăruiește în dragoste. Sfântul Macarie cel Mare Când ți-ai văzut fratele, l-ai văzut pe Dumnezeu, Clement Alexandrinul. Domnul nu are nevoie de dragostea noastră și totuși nu încetează a ne iubi. Noi avem nevoie de dragostea lui și totuși nici așa nu primim dragostea lui. Sfântul Ioan Gurădeaur Nu le păda cu ușurință dragostea duhovnicească, fiindcă altă cale a mântuirii nu le-a rămas oamenilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nu există cunoaștere mistică de Dumnezeu fără dragoste, Sfântul Ioan al Crucii. Acela iubește cu adevărat care caută la interesele celui iubit, Sfântul Ioan, gură de aur. În Evanghelia evreiască am citit cum Domnul spune ucenicilor, și niciodată să nu fiți bucuroși dacă nu vedeți pe frații voștri în dragoste, fericitul Ieronim. Să nu disprețuiești porunca dragostei, fiindcă prin ea vei fi fiul lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. 1494. Să nu doresc nimic de sus și nimic de jos, ci numai pe tine, Doamne. Aceasta este dragostea cea adevărată și înflăcărată. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce a dobândit dragoste rabdă, fără să se tulbure de supărările și suferințele ce îi vin de la dușmani. Talasie Libianul. Nu poate să nu se iubească pe sine cel ce iubește pe Dumnezeu. Cel ce iubește pe Dumnezeu se iubește pe sine. Așadar, deoarece nimeni nu se iubește pe sine decât iubind pe Dumnezeu, nu mai are nevoie ca, odată ce a fost dată porunca iubirii de Dumnezeu, să mai poruncească omului de a se iubi pe sine, când prin însuși faptul că iubește pe Dumnezeu se iubește pe sine, Iubirea față de tine se vede prin aceea că iubești pe Dumnezeu din toată ființa ta. Crezi că folosește Dumnezeu din faptul că îl iubești? Când îl iubești, tu ești cel ce ai folos. Dar vei zice, când nu m-am iubit pe mine însumi? Nu te-ai iubit când n-ai iubit pe Dumnezeu cel care te-a zidit? Cine nu iubește pe Dumnezeu nu se iubește pe sine însuși. Numai acela se iubește pe sine care iubește pe Dumnezeu. Cu cât mai mult ne iubim pe noi înșine, cu atât îl iubim mai mult pe Dumnezeu. Fericitul Augustin! Dumnezeu vrea dragostea care se arată prin fapte. Sfântul Ioan, gură de aur. Nimic nu adună pe cei risipiți ca iubirea. Sfântul Maxim, mărturisitorul. Dacă îl iubește cineva pe Domnul, primește de la el ajutorul și toate poruncile lui devin ușoare. Sfântul Macarie cel Mare 1500 Locuim cu Dumnezeu și ne unim cu El prin iubire, Sfântul Vasile cel Mare. Cine are dragoste mare are frică mică, dragoste mai puțină frică mai multă, fericitul Augustin. Dragostea nu poate fi învinsă nici de sărăcie, nici de bogăție, și dacă ar fi dragoste, n-ar mai fi nici sărăcie, nici bogăție, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mintea care a dobândit dragoste duhovnicească nu cugetă despre aproapele cele ce nu se potrivesc cu dragostea, talasie Libianul. Precum amintirea focului nu încălzește trupul, Așa credința fără dragoste nu poate lucra în suflet, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Să iubești în zadar, dar să nu urăști în zadar, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci partea aceea pe care o vei consuma din iubire pentru cele de jos, îți va lipsi ție atunci din totul iubirii tale, Sfântul Basile cel Mare. Se cuvine să răspundem cu dragoste față de cel ce ne îndrumă cu dragoste, Clement Alexandrinul. Nimeni nu poate iubi sau crede cu adevărat dacă nu se are pe sine însuși părâș al său, diadoh al foticei. Prin dragoste tu te-ai mântuit și tot prin ea ai devenit fiul al lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. În zilele din urmă oile se vor preface în lupi și dragostea în ură, didachiile. Dacă un om ar iubi cu dragostea prinsă pe tot semenii săi și numai pe un singur om l-ar exclude din această dragoste, el nu mai este primit de Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Cum să nu fie iubit cel pentru care unul născut din sânurile tatălui a fost primis ca un cuvânt al creației? Clement Alexandrinul Este cu dreptate să urăști răutatea celor răi, dar să iubești ființa lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Sufletul iubitor de Dumnezeu se moaie ca ceara. Și primind formele și întipăririle dumnezeiești, se face locașul lui Dumnezeu în Duc, Sfântul Maxim, mărturisitorul. Iubește-i pe păcătoși, dar urăște faptele lor, Sfântul Isaac Sirul. Să nu ieriți pe niciunul dintre oameni și Dumnezeu te va iubi, Sfântul Epifaniu al Ciprului. Nimic nu zidește mai mult adunarea credincioșilor ca rânduiala, dragostea și pacea. Sfântul Ioan Gură de Aur Să nu urăști pe om pentru păcat, nici să iubești păcatul pentru om, ci să urăști păcatul și să iubești omul. Fericitul Augustin Dacă dragostea unirii trupești desparte pe om de tată, mamă, frați, cu atât mai mult dragostea unirii duhovnicești, desface pe om de toate legăturile pământului, Sfântul Macarie cel Mare. Pentru ce urăști pe omul care te-a ofensat? Nu el te-a ofensat, ci diavolul. Urăște boala, iar nu bolnavul, Sfântul Singlitichia. Nu aștepta să fii iubit de altul ce aleargă tu spre el, apucă tu mai înainte și astfel vei culege tu mai întâi rodul dragostei aceluia. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu există în lume nimic mai vrednic de mirare ca iubirea de brășmaș, fericitul Augustin. Dacă s-ar putea să iau trupul unui pros și să-i dau un schimb pe al meu, atunci aceasta ar fi pentru mine o faptă pe care aș săvârși-o cu bucurie. Așa e dragostea de săvârșită, Ava Agaton. Dacă vei afla că se mânie fratele asupra ta, atunci trimite-i vreun dar oarecare, patericul. Iubirea naște lumina cunoștinței, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dragostea vine din cinste și cinstea vine din dragoste. Sfântul Ioan Gură de Aur În esență, virtutea e una, dragostea, dar se schimbă la înfățișare în puterile sufletești ca și lumina soarelui care, deși nu are formă, de obicei primește forma deschizăturii pe unde trece. Ava Evagrie când cineva simte cu belșugare, dragostea lui Dumnezeu, începe să iubească și pe aproapele, de adoh al foticei. Toate virtuțile nu sunt nimic altceva decât dragoste sub diferite forme, fericitul Augustin. De suntem despărțiți de spațiu, suntem uniți în dragoste. Nici moartea nu ne poate despărți. Sfântul Ioan, gură de aur. Mântuitorul nostru, Isus Hristos, prin viața, suferințele și moartea sa, ne-a dat cea mai măreață pildă vie despre dragoste, învățătură de credință ortodoxă. Cei ce se îngrijesc de lucrurile lumii cad din dragostea lui Hristos și din pricina aceasta se umplu de ură față de semeni, spântul Maxim mărturisitorul. În sufletul dospit cu Duhul Dumnezeesc nu pot încăpea răutatea și nedreptatea. Fără aluatul ceresc nu poate dospi dragostea Domnului, Sfântul Macarie cel Mare. O fericită dragoste, dătoarea tuturor bunătăților! O fericită dragoste, ceea care îi faci fericiți pe toți cei ce te doresc, Sfântul Efrem Sirul! Cine trăiește în discordie cu creștinii, acela nu poate fi în unire cu Hristos, fericitul Augustin. Nu este niciun bun care să nu vină din dragoste, Sfântul Ioan, gură de aur. Ceea ce iubește cineva aceea și îmbrățișează cu toată puterea, disprețuind toate cele care îl împiedică. Cine iubește pe Dumnezeu cu adevărat, disprețuiește tot cel desparte de el, spântul Maxim mărturisitorul. Calea noastră este dragostea, nimic nu este mai înalt decât drumul dragostei, fericitul Augustin. Să nu-mi spui că îl iubești pe Dumnezeu, acestea nu sunt decât simple cuvinte. Arată dragostea cu fapta însăși, sfântul Ioan gură de aur. O, ce mărgăritare scumpe sunt lacrimile fericite ce curg! Ele sunt boldul dorinței sufletești pentru Dumnezeu! Ce intimă comuniune între mireasa și mirele ceresc! Sfântul Macarie cel Mare Dumnezeu nu este Tatăl tuturor, ci numai al acelora ce s-au apropiat de El prin iubire, Sfântul Vasile cel Mare. Dragostea ne alipește de Dumnezeu, Sfântul Clement Romanul. Mustrarea este o doctorie a iubirii dumnezești față de oameni, Clement Alexandrinul. Pentru a câștiga binele suprem, care este fericirea creștinului, trebuie să mergi pe drumul dragostei, fericitul Augustin. Hristos n-a dat ucenicilor săi ca semn de recunoaștere în lume minunile, ci dragostea sa. Sfântul Ioan gură de aur Cel ce iubește pe Dumnezeu nu poate să nu iubească și pe oameni, Sfântul Maxim mărturisitorul. Nu este niciun păcat pe care întocmai ca focul să nu-l ardă puterea cea mare a dragostei. Mai ușor poate rezista o uscătură nebăgată în seamă decât păcatul, la puterea dragostei, Sfântul Ioan Gură de Aur. A iubi pe oameni, pe Dumnezeu, nu vine decât de la Dumnezeu, care este viața vieții noastre, fericitul Augustin. Dragostea desăvârșită stă în disprețuirea slavei deșarte, a bogăției, a sărăciei, a plăcerii, a întristării și a tot ce e vremelnic, Sfântul Maxim Mărturisitorul. 1550. Voi nu cunoașteți adevărul de vreme ce urâți și urâți pe nedrept de vreme ce nu-l cunoașteți, Tertulian? Dacă îi iubești pe ucenicii cei buni, n-ai răsplată, adu mai bine în rânduială prin blândețe pe cei stricați, Sfântul Ignație Nu este altceva mai mare decât dragostea nici pe potriva ei, nici chiar mucenicia, care este vârful tuturor bunătăților. Dragostea și fără mucenicie face ucenicii ai lui Hristos, iar mucenicia fără dragoste n-ar putea niciodată să facă aceasta. Sfântul Ioan, gură de aur Dacă nu vrei să cazi din dragoste față de Dumnezeu, să nu lași pe fratele tău să se culce întristat împotriva ta, și nici tu să nu te culci supărat pe el, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ostenelile nu sunt grele pentru cei ce iubesc, ele îi învelesc ca pe vânătorii de fiare, de păsări, de cad pe pescari. Iubind ceva, noi ori nu simțim osteneala, ori iubim osteneala, fericitul Augustin. Lucrul, oricât de mic, făcut cu dragoste, este bucuria cea mai mare a unui suflet mare, Sfântul Grigorie de Nazianz. Dragostea nu se poate măsura, ea nu are hotare, Sfântul Ioan, gură de aur. Dragostea nu se judecă după sărutare, ci după cuget, căci sărutarea nu e tot una cu dragostea, Clement Alexandrinul. Cu cât te rogi mai mult din suflet pentru cel ce te defaimă, cu atât Dumnezeu le arată adevărul celor ce se poticnesc, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mai degrabă ar răbda para focului decât diavolul para cea arzătoare a dragostei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Învățătorul adevărat trebuie să aibă dragoste, fiindcă cine iubește pe Hristos iubește în același timp și turma lui. Sfântul Ioan, gură de aur. dacă te-ai învrednicit de puțină cunoștință de la Dumnezeu, nu ne socoti dragostea și înfrânarea, Sfântul Maxim mărturisitorul. Deprinde-te cu dragostea, cu neprihănirea, cu răbdarea, cu înfrânarea și cu cele asemenea, căci aceasta este conștiința de Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. Acolo unde este dragostea, acolo este pace. Și unde este smerenie, acolo este dragoste. Fericitul Augustin. Cel ce iubește devine înțelept. Sfântul Grigorie, teologul. În afara Bisericii există numeroase altare pe care credinciosul poate să aducă jertfa iubirii sale. Aceste altare sunt semenii noștri în realitatea lor concretă, față de care noi suntem preoți. Sfântul Ioan, gură de aur Putem osteni cu generozitate în lupta virtuții, să postim, să privegem și să practicăm orice altă așeză. Totul este în zadar dacă nu luptăm să ne îmbrăcăm cu o inimă fără răutate, simplă, smerită și plină de dragoste. Sfântul Simeon În zadar ne lăudăm cu postul, cu privegherea, cu sărăcia și cu cititul Scripturilor, dacă n-am dobândit dragoste către Dumnezeu și către aproapele. Ava moise. Strâmta este casa sufletului meu. Lărgește-o ca să fie locuința ta. Fericitul Augustin. Numai cei ce trăiesc în dragoste și unire bucură pe Dumnezeu și se bucură de Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă dragostea ar fi cu un belșugare răspândită, atunci n-ar mai fi nevoie nici de legi, nici de tribunale, nici de sânde, pentru că nimeni n-ar mai nedreptăți pe altul cu ceva. Toate relele ar fi scoase dintre oameni, Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum focul ce cade pe materia arzătoare nimicește totul, tot așa și căldura dragostei, oriunde ar pătrunde pe toate cele ce cuvântul cuvântului Dumnezeu, le nimicește. Și așa face pământul curat și prielnic pentru primirea semințelor. Sfântul Ioan gură de Aur. Nimic nu face pe om atât de umilit ca dragostea căci slujim pe cei iubiți ca slugi și nu ne rușinăm ci încă suntem foarte mulțumiți de această slujbă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubirea supune pe oamenii liberi unii altora și păstrează voinței libertatea, Sfântul Vasile cel Mare. Unde este dragoste, toate relele sunt alungate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toată legea se cuprinde în dragostea lui Dumnezeu sau în dragostea aproapelui, iar dragostea aproapelui cuprinde dragostea lui Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu este iubit aproapele, deci cel ce iubește pe aproapele, îl iubește pe Dumnezeu. Fericitul Augustin Temelia tuturor bunurilor este dragostea. Sfântul Ioan Gură de Aur când este iubire, nimic din cele neplăcute nu se va întâmpla. Sfântul Ioan Gură de Aur 1700 Nimic nu poate fi mai important ca dragostea. Sfântul Ioan Gură de Aur De la dragoste se naște întreaga înțelepciune. Sfântul Ioan Gură de Aur Dragostea lui Dumnezeu în inima omului este cea mai puternică armă contra diavolului, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Numai dragostea este în stare de a reuși în totul, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Tu vei deveni nesuferit diavolului dacă din toate părțile vei avea cu tine văpaia Duhului și a dragostei, Sfântul Ioan Gura de Aur, Nimic nu împuternicește dragoste atât de mult ca faptul de a ne împărtăși de bucuria și de necazul dintre noi. Cel ce binecuvântează pe cel care îl prigonește dă dovadă de o mare dragoste față de Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă altul a început clevetirea, nu e cazul să te îndreptățești și să arunci vina de la tine, mai degrabă să ției -ți asupra ta vina și să dai prilej de reculegere și de înțelepciune celui ce ți este potrivnic. De vei răspunde la răutate cu răutatea ta, prin astfel de purtare ai îndreptățit răutatea ta și pe tine însuți te judeci. Sfântul Ioan, gură de aur. Doamne, fă cu mine ce-ți place. Mie-mi e destul dacă te iubesc și dacă tu mă iubești pe mine, Sfântul Alfons de Ligori. A urma pe Hristos nu este nimic altceva decât de a iubi pe alții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă sunteți zidirea lui Dumnezeu, nu trebuie să vă rupeți și să vă împerechiați între voi, fiindcă atunci nu veți mai fi zidire, și dacă sunteți ogori, nu trebuie să vă dezbinați, ci să vă îngrădiți cu gardul dragostei și al armoniei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubirea Dumnezească e asemenea mierii, care și lucrurile cele mai amare le face dulci și plăcute. Sfântul Bernard de Clairvaux Ținta iubirii nu e alta decât unirea cu ceea ce iubești. Sfântul Francisc de Sales Iubirea nu cunoaște nicio demnitate de sine. Sfântul Bernard de Clairvaux Dacă tu nu-ți dezbraci inima de cele lumești, cum vrei să intre în ea dragostea dumnezeiască? Sfântul Alfons de Ligori. Iubirea nu caută la rang, ea merge unde-o poartă dorul inimii și unde n-ar trebui să meargă. Sfântul Ioan, gură de aur Pentru aceea a venit Hristos în lume ca să cunoască și să înțeleagă omul cât de mult îl iubește Dumnezeu. Fericitul Augustin! Dragostea este secretul și tăria păcii adevărate, pentru că dragostea suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul, rabdă totul. 1 Corinteni 13,7 Sfântul Grigorie de Nazians Dragostea vine în toate pe cel iubit, ea nu face despărțire între părți, ci le vede una singură, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce are dragostea adevărată nu se bucură atât când poruncește, ci atunci când i se poruncește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dragostea schimbă însăși natura lucrurilor, totul devine bun în mâna dragostei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă ar fi dragoste între oameni, n-ar mai fi nici sărăcie și nici bogăție nemăsurată. Sfântul Ioan gură de aur Nimic nu arată mai bine pe ucenicul lui Hristos ca faptul că iubește pe alții. Sfântul Ioan gură de aur Toate aceste servicii, faptele de milostenie, răspund unor necesități. Faceți să dispară săracii și faptele de milă se vor sfârși. Acestea, într-adevăr, vor avea un sfârșit, dar focul iubirii va fi vreodată stins. Cu o dragoste mai adevărată veți iubi un om fericit, pentru care nu există vreo faptă bună să-i o faci. Mai curată și mai sinceră va fi această dragoste, pentru că dacă tu faci bine cuiva care se găsește în suferință, aceasta ar putea să însemne că tu dorești să te înalți în ochii lui și ai să fii fericit ca el, care este prilejul binefacerilor tale să-ți fie inferior. El era nevoie și tu ai venit să-l ajuți. Tu, cel care ai dat ajutorul, apari mai mare decât cel care a trebuit să-l primească. Dorește mai degrabă să fii egal pentru ca să puteți fi amândoi sub unicul domn căruia nimic nu poate să-i fie dat. Fericitul Augustin. De Fiecare faptă de iubire ce o stârnește în sine un suflet merită viața de veci, Sfântul Toma d'Achino. Viața să ne servească numai spre a spori în dragostea lui Dumnezeu, Sfântul Alfons de Liguori. La Dumnezeu toate sunt secundare dragostei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pune rânduială în iubire căci și virtutea trebuie să fie ordonată, Sfântul Francisc de Asisi. Când dragostea este puternică și însoțește pe cineva, stinge și alungă toate păcatele. Când însă este slabă, nu se poate împotrivi relelor care răsar Sfântul Ioan, curădeaur. de aur. Orice creștin care nu are o dragoste fierbinte față de Stăpânul Hristos, se desparte de trupul său, biserica, Teodoret al Cirului. Dragostea îndrăznește și convinge totul. Sfântul Ioan Gură de Aur Dragostea, acolo unde se găsește acest mare bun, este de față fiul împreună cu tatăl și harul Sfântului Duh ne umbrește. Sfântul Ioan Gură de Aur Dragostea este cel mai mare dintre haruri, s-o practicăm și nu vom fi cu nimic mai prejos decât Petru și Pavel cu toate minunile lor. Sfânt Ioan Gură de Aur Nici credința, nici milostenia, nici suferința aceluia care în chinuri mărturisește credința creștină și suferă martiriul, nu sunt de niciun folos dacă nu se păstrează neatinse și nestricate legăturile dragostei. Sfântul Ciprian a avea pe Hristos iubit și în același timp iubitor este mai presus de orice. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă tu iubești pe cel ce te dușmănește, o deopotrivă cu acel ce face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni. Sfântul Ioan, gură de aur. Unitatea se înfăptuiește numai trăind în pace cu toți, jertfindu se pentru toți. Cel ce nu știe ce este invidia și se poartă cu blândețe și cu dragoste cu frații săi, se împodobește pe sine cu darul păcii și al dragostei și poate intra în împărăția cerurilor și merită să fie numit fiu după har a lui Dumnezeu. Sfântul Ciprian Nu vă amăgiți, frații mei! De urmează cineva pe cel ce dezbină, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Ignație De împărțiri fugiți ca de un început de rele, ca de fiare să vă feriți de cei ce fac dezbinări. Sfântul Ignație O, creatorul meu, tu m-ai creat pentru ca să te iubesc, Sfântul Alfons de ligori. Căci orice zel și asceză însoțită de eforturi mari, care nu se revarsă în dragoste în duh de umilință, sunt zadarnice și nu duc la nimic bun. Sfântul Simeon Dragoste, tu ești învățătoarea profeților, tovarășa de drum a apostolilor, tăria martirilor, inspirația învățătorilor, desăvârșirea tuturor sfinților. Sfântul Simeon Cel care are în inima sa vreo urmă de ură față de vreun om, pentru vreo anumită greșeală, e cu totul străin de iubirea de Dumnezeu, pentru că iubirea de Dumnezeu nu suferă câtuși de puțin ura față de om, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Roadele iubirii sunt dărnicia, îndelunga răbdare, îngăduința și dreapta judecată, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Să nu-ți întinezi trupul cu fapte de rușine, să nu-ți spurgi sufletul cu gânduri viclene, și pacea lui Dumnezeu va veni peste tine, aducând iubire. Sfântul Maxim Mărturisitorul Din toți pomii grădinii vei mânca. Asta înseamnă suiete prin toate făpturile la mine. Sfântul Ioan Damaschin unde iubirea iubire, acolo este Dumnezeu. Fericitul Augustin! Să iubim lumea în Dumnezeu și să o primim în Dumnezeu. Fericitul Augustin! Dragostea desăvârșită cere să fiți gata să muriți pentru fratele vostru. Aceasta este dragostea pe care Iisus ne-a dat-o drept exemplu în persoana sa, murind pentru toți oamenii, și rugându-se pentru cei care îl răstigneau zicând, Tată, iartă-le lor că nu știu ce fac. Fericitul Augustin Lărgește-ți, dragostea, până la marginile pământului dacă vrei să iubești pe Hristos cum trebuie, căci mădularele lui Hristos sunt răspândite în toată lumea. Dacă nu iubești decât o parte, ești tu însuți parte, nu ești în tot corpul, nu ești sub cap. Fericitul Augustin Nimic nu este de folos și nimic nu este bun fără dragostea care acoperă o mulțime de păcate. Nu-i de ajuns să nu urăști, ci trebuie să și iubești cu adevărat Sfântul Ioan Gură de Aur. Câtă frumusețe și câtă cinste este să primești rana dragostei duhovnicești! Unul primește săgeata dragostei trupești, altul e rănit de o poftă pământească. Tu, suflete, descoperă-ți ființa! Și te dăruiește unei săgeți frumoase, căci Dumnezeu este săgetătorul. Ce fericit lucru este să fii rănit de această săgeată. Origen Legea lui Hristos este legea dragostei, Teodoret al Cirului. Dragostea e mama tuturor bunurilor și ea este aceea care poate să unească pe credincioși ca mădularele acelui trup sfărâmând lanțurile urii și mâniei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubirile curate și plăcute lui Dumnezeu sunt durabile și, cu cât se dezvăluie mai mult frumusețea lor, cu atât mai mult leagă de ele și bagă între ele pe cei ce iubesc aceleași lucruri, Sfântul Grigorie de Nazians. Dragostea produce continuă a sufletului care, în ogorul lui, se străduiește să fie realizate poruncile lui Dumnezeu, lucrând nu cu teamă, ci cu Duhul Înfierii. Origen Să avem iubire unii față de alții pentru că nimic nu seamănă pe oameni cu Dumnezeu decât iubirea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce ar putea fi mai plăcut decât ca pe cei împărțiți într-o așa mare mulțime de locuri să-i vezi legați într-o singură armonie a membrelor prin unitatea dragostei în trupul lui Hristos, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă omul din noi este duhovnicesc, unitatea este viața celor ce trăiesc în același duh. Clement Alexandrinul în ce privește calitatea ei, iubirea înseamnă asemănare cu Dumnezeu. Ca acțiune, ea înseamnă beția sufletului, iar după proprietățile ei este izvorul credinței, adâncul îndelungii răbdări, mare a umilinței, Sfântul Ioan Scărarul. Cine iubește cu adevărat are neîncetat în gând persoana iubită, și în străfundul inimii lui o contemplă cu plăcere, Sfântul Ioan Scărarul. Dragostea este adâncul nesecat al luminii dumnezeiești, O bârșie a focului ceresc care, cu cât se revarsă mai mult, Cu atât mai lacom pârjolește pe cel ce însetează, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dragostea este urcuș spre cele veșnice, Sfântul Ioan Scărarul. Nimic nu va mai mult ca a disprețui prietenia și dragostea. Sfântul Ioan, gură de aur. Cei răi au nevoie de dragoste mai mult ca alții. Ei se află în primejdie de moarte și numai dragostea îi poate scăpa. Sfântul Francisc de Asisi Dumnezeu ne iubește atât de mult încât numai un singur lucru ne poate smulge din iubirea Lui. Reaua noastră voință! Sfântul Francisc de Asisi Fiindcă este posibil a ierta fără însă a iubi, și iarăși este posibil a fi cineva om bun și blând și smerit și îndelung răbdător și totuși să nu iubească. Pentru că dacă lipsește dragostea, toate celelalte nu sunt de niciun folos și iute se descompun. Pe toate celelalte numai dragostea le cimentează, dar dacă lipsește dragostea, orice bun ai voi să spui, nu este nimic, căci totul se prăbușește. Se petrece aici ceea ce se petrece cu corabia, căci oricât de mare ar fi uneltele ei, dacă nu va avea în același timp legătura cerută, nu va fi de niciun folos. Sau ca și casa care, dacă nu are pereții încheiați, nu e de niciun folos. Orice însușiri bune ar avea cineva, toate sunt nefolositoare dacă lipsește dragostea. Legătura dragostei este aceea care reunește și ține strânși pe cei ce tint spre desăvârșire, precum rădăcina ține strâns trunchiul și ramurile copacului. Sfântul Ioan gurădea de aur Dragostea cea duhovnicească este mai presus de orice altă dragoste, Căci ea, ca și o regină, le stăpânește pe celelalte și are o față strălucită, ea se pogoară de sus, Sfântul Ioan Gură de Aur. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră Duhul, cu 1,8. Aceasta este dragostea cea sigură și minunată, pe când celelalte au numai numele de dragoste, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu poate nimici dragostea duhovnicească, nici timpul, nici distanța, nici suferința, nici auzirea clevetirilor, nici mânia, nici insulta, și nimic vrășmaș nu se poate unde este ea și nici nu o poate nimici, Sfântul Ioan Gură de Aur. De nu vom muri în lumea aceasta cu adevărat, nu vom viețui cu adevărat cu Dumnezeu prin dragoste. Sfântul Grigorie Dialogul Dragostea este bunul principal. Sfântul Ioan Gură de Aur Dezbinându-te de fratele tău, te pui alături de diavolul și cauzezi fratelui tău un rău mai mare decât i-ar fi putut cauza el, căci nu e tot una de a fi dușman și de a lucra ca dușman, cu a fi prieten și a lucra ca dușman. Sfântul Ioan Gură de Aur A iubi cu adevărat este o mare osteneală, căci, spunem, când mii de împrejurări ni se opun voinda a ne de iubire, iar noi ne împotrivim la toate, nu este aceasta osteneală? Sfântul Ioan Gură de Aur Cel care iubește trebuie să iubească înflăcărat, numai aceasta iubire adevărată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Adevăratul fiu al dragostei nu este atât de încântat când el se găsește în fericire, pe cât este atunci când poate face bine. El vrea să stăpânească pe aproapele prin dragoste, socotindu-se datornic față de el, Sfântul Ioan Gură de Aur. Plăcerea dragostei adevărate covârșește toate celelalte plăceri la un loc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când nu este la mijloc dragostea, jocorim binefacerile care ni se fac de alții, iar pe ale noastre, chiar mici fiind, le ridicăm și le dăm mare însemnătate. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce iubește cu adevărat nu voiește să poruncească, nici să stăpânească, ci chiar stăpânind peste el este plin de har și vrea mai degrabă să dea decât să primească. Sfântul Ioan Gură de Aur numai cel ce iubește poate să-și dea sufletul. Nimic nu-i mai plăcut ca o astfel de dragoste pe care nimic supărător nu o poate împiedica. Sfântul Ioan Gură de Aur Celor ce iubesc cu adevărat, viața întreagă li se pare o zi. Sfântul Grigorie, teologul Dragostea ne face fără prihană în toată puterea cuvântului. Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur Dragostea cea desăvârșită din Dumnezeu nu-și spinte că firea făcând părtinire, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dragostea față de cei de aproape stă nu în lua de la ei, cina le aleda, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă dragostea pe care o datorăm a o întinde asupra întregii biserici a lui Dumnezeu, o mărginim asupra unuia sau altuia doar, ne vom vătăma cu desăvârșire și pe noi ca și pe aceia. Aceasta nu este dragoste, ce dihonie, schismă și spărtură ce nu se mai poate astupa. Ce folos dacă tu iubești pe X? Aceasta nu este dragoste omenească, dar dacă nu este omenească, ce-l iubești pentru Dumnezeu, apoi atunci îi iubești pe toți? Sfântul Ioan Gură de Aur. Când creștinii iubesc numai pe oarecare din frații lor și nu pe toți, aceasta nu este dragostea adevărată din Dumnezeu, ci dezbinare și despărțire, căci Dumnezeu este al tuturora, teofilact. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu care cu un vânt puternic să împingă corabia noastră spre dragostea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Cură de Aur, Cine-l iubește pe Dumnezeu este în cer, chiar de aici, de pe pământ. Fericitul Augustin Dacă dragostea sporește, nu mai încape nicio îndoială, că vor spori toate cele ale lui Dumnezeu în viața noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur Din iubire vin adevăratele fapte bune. Sfântul Ioan Gură de Aur Iubește pe vrășmașii tăi, căci cu aceasta nu lor le faci bine, ci ție însuți. Sfântul Ioan, gură de aur, căci precum fier pe fier ascute, tot așa și strângerile noastre la un loc vor spori dragostea. Sfântul Ioan, gură de aur. Dragostea este caracteristica creștinismului. Aceasta arată pe ucenicului Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur. 1800 Voiți numai decât a avea toate darurile. Iată eu vă arăt vouă calea darurilor, o cale nespus mai bună, dragostea. Sfântul Ioan Gură de Aur Să ne iubim unii pe alții și atunci nu vom avea trebuință de nimic spre a săvârși virtutea, ci toate ne vor fi ușoare și le vom reuși cu cea mai mare grabă. Sfântul Ioan Gură de Aur fără dragoste chiar de a face semne și minuni mai mari decât ale apostolilor, chiar dacă ne-am aruncat pe noi înșinenmii în de primejdii pentru credință, niciun folos nu vom avea. Sfântul Ioan, gură de aur În aceasta vom fi deopotrivă cu Dumnezeu dacă iubim pe toți, până și pe dușmani, iar nu dacă facem minuni. Sfântul Ioan, gură de aur Iubirea cea din Dumnezeu este nepărtinitoare. Ea se dăruie către toți frații, către toți oamenii, fie chiar eretici, răi sau netrebnici. Sfântul Ioan Gură de Aur. O iubire ce ars necontenit și nu te stingi niciodată. O Dumnezeul iubirii, aprindem inima. Tu poruncești și dorești ca să iubesc mereu. O dăm ceea ce poruncești și poruncește. Ceea ce voiești. Fericitul Augustin. Nu e iubitor de oameni acela care rănește și vindecă, ci cel care vindecă pe cei răniți de alții. Sfântul Ioan cură de aur. Iubirea este desfășurarea celorlalte virtuți. Fericitul Augustin. Întrucât este dragoste, Dumnezeirea se mișcă, iar întrucât este îndrăgită, Mișcă spre sine toate lucrurile care sunt capabile de dragoste. Sfântul Maxim mărturisitorul Pe calea dragostei urcăm la Dumnezeu, fericitul Augustin. A iubi pe Dumnezeu înseamnă a urca, fericitul Augustin. A iubi și a sta pe loc, supunându-te voii lui Dumnezeu, este semn de cea mai mare evlavie. Sfântul Ioan, Gură de Aur Rădăcina tuturor răutăților este răcirea dragostei, teofilact. În zadar ne-am lăuda cu cititul scripturilor, cu sărăcia, cu postul, cu privegherea, dacă n-am dobândit dragostea către Dumnezeu și către aproapele, casian romanul.